qofshmi më të mirë dhe zëtëriju në pengamërve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem mi shok të ti besnik mi familë të ti të ndërshme dhe mi gjithatet se të ndjekë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimin Son të me lejnë Allahu të barëk e vëtë ala temat të sëndë të diskutojna në disa minutat të shkurta është tema vazhdimit temës vlera e fjallëve të Allahu të barëk e vëtë ala në çrrota të cilën e elaboruam shkurt, ishte vlera e fjalës Allahu te bareke وتعالى. Sot do të kalojmë tek vlera e fjalës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e mjaftueshme njeriu të forcojë në Kur'an dhe Sunnet, me thënë un jam ndjekës dhe pasues i fjalës Allahu te bareke وتعالى dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mos mjaftojë njeriu vlerën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 pasi që ne emi krejesa të cilat për me shku me kërku diqka, fillimisht në nevojitet me dit vlerën e saj. Vlerën e asaj qka e kërkojna. Andaj vlera me e madhësh, fjallë Allahu te bare kjo vëtëara, si që ka thonë pengameri sallallari srem hadith, edhe psa hadithi është i polemizum rreth shaksisë tina, mirë po Shekhu Lislam ibn Utejmije, ka thonë nuk ka polemik rreth, do me thonjës ati tekstit, nuk ka polemik rreth,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 Ka qeni vdekur dhe vdes Më ataj cilë është pa fillim dhe pa mbarim Nuk krasot Kështu fjallë allahut me fjallën e, e njërëzë Kjo është kulmi Andaj, kulmi është me mësu Se që ka thonë allahut e bare kjo e te ala Mirë po, s'ka mund qi më kuptu Që ka thonë allahut e bare kjo e te ala Paja bashkan gjitë Se që ka thonë për nga meri sallallahu alai sallam Sepse i dërguar, i, është i dërguar E para Me komunikut tekstin Çish ka ard nga ona Allahu te bareke ve te ala tekstualisht alhamdulillahi rabbil alamin alif lam mim zalikal kitabul la raibe fi kta akun e obligu me me komuniko kështu tekstualisht mos me guzu me ndryshu asnjë حرف mir pa e ka dhe një rol tjetër fjala pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam dhe ajo është li tubayina lin nas ma nuzila ilaihi edhe një rol kjetër e ka pas për nga meri ale i salatu e salam ku Allah i ka thonë dhe ti e gjithashtu a i cili ja u spjegon njerëzve që ju ka zbrit a me i ka dy rolit të mdoja për nga meri ale i salatu e salam nja, na e komunikon tekstin thot kështu ka thonë Allah kjo shvelë Allah u gjelloha ala Gjibrili me kam su prej Allah u te bare kjo vëte ala e dyta, me tregon do me thonjën e kësajna të na, neve nuk në duhe në të harfët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 Po shoh më rëndësi në kjo. Këtë temë kanë diskutuar dijetarët e vjetër i Muhammadit. I Muhammadit për dijetarët e të të hershëm e ka diskutuar se janë disa hadithe, të cilat janë themele të Islamit. Të gjitha hadithet tjera kthehen tek këto hadith. Apo tek ta hadithat dhe këta hadithë janë të numëruar me gishta, 3, 4, më pas shumë di pesë. Pas hadithe, katër hadithe, të cilat kryet Islamin kthehet aty. Anda e kan qujt me darul Islam ala 3 hadithe ose ala 4 hadith shtilla boshti rreth te cileve haditheve cillat Islami jan 3 4 apo 5 ande esh turb po nje musliman mos me di kta hadithe jo mes me di tek salesh po dhe, dit dhe ahadithe, që ka dosh me di kuptimin e kta hadithe cha ka dash me than pejgamberi alayhi salatu selam gasa jan shtilla te fes allahute te bareke E, e nëse nga mundë thënë Allahu barek, të barë kjo E nëse nga mundë thënë Allahu të barë kjo E nëse nga mundë thënë Allahu të barë kjo E nëse nga mundë thënë Allahu të barë kjo E dhe me ispegu këto adhithë Se qëfar vlerë e kanë Qëfar do me thonje kanë Dhe në cilat fusha Dhe, dhe në cilat pjesë të adhunime Të besimtarin futë në këto adhithë Vjetarët Kur kanë folë për vlerë me për fjalëve Për nga meri sallallahu alaihi sallam E kanë, kanë pr <clears throat> Muë, ka thëmë për nga mejri s.a.ll. Më është dhanë Gjewami'u l-kelim Kjo shpreje, ka orë nga për nga mejri s.a.ll. Gjewami'u l-kelim Qëka është Gjewami'u l-kelim? Kanë thënë djetarë Buk falishtë për mbledhësja E diqka je Gjemi'u, i thënë gjamiës Gjemi'u Gjewami'u Shumë si fjales gjemi'u Të buese E për nga mellare i saratë o sëram, në aspektin gjohësorë thotë, muë e muë është dhënë mënira e të folorit të tubume. E që ka posë përqëllim me këta me tubudit që ka me i përqit diska kitë më një vend, nëmë kuptohet, ata që ka do të përmenina prej fjallëve të djetarve. Ka thonë Ibnu Ethiri, njani prej djetarve të mëlloj të hadithit, i cili është marë me një shkenzë shumë të rënsishme, cila është, është marë me njësht Fjallë të pengamerit sallallahu aleyhu sallem, njën nga njën, se qëfar kuptimi kanë, kur ato janë të vështira. Pengamerit sallam fletë me fjallë, ndonjëherë të vështira shumë. Djetartë hutohën që ka dosh me thonë pengamësën me këtë fjallë. Fjallë e ronë. Hinë në për fjallore. Hinë në për poezijat e arabve. Hinë në për... Zakonet e Arabëve kur e kanë përdorë njëni me tjetrin këtë fjalë, çfarë kanë pasur qëllim? Vetëm e vetëm u ju ofrua çka po do pejgamberi alayhisallatu selam me thonë me këtë fjalë. Ai, një prej letarëve më të cilë që është mirë me këtë shkencë, është Ibnul Ethir dhe e ka një fjalor të veçantë si ti kuptojmë fjalë shprehjet e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Çka thot në kuptimin e kësaj fjalë të pejgamberisë? Sa më thot ai ennehu kana katirul maani qalilul alfaaz. Kjo është prej të divinicionën më të shkurë të asha i ka pru ibnul e Thiri. Thot, qka gjahuami ulkelim? Për nga mele a.s. Prejve qërive të fjalëve të ti është gjahuami ulkelim. Thot, ej ennehu kjana këthirul me ani. Fjalët e ti janë plod dë me thonje. Kalilul elfadë me shpreje të pakta. Kjo dë me thonë që është vequ për nga mele a.s. Me këta. Pak ka thonë, nërsa mrena kësaj të paktes, ka shumë domethënie ka shumë domethënie andaj ti e shef se dijetari e shpjegon një hadith të pejgamberisë sa më një vëllim sikur që është shejkhu l'islam ibn taimie hadithin e gibrilit hadithin e gibrilit ku ka ardhur gibrili në formë të njeriu tit tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe e ka pyet çka është imani çka është islami çka është ihsani shejkhu l'islam ibn taimie në një vëllim të, të tërë shpjegon veçem çka është hadith a ka qatë shumë në fjallët e benësam që me nëzirë një vëllim, ka. I bënkajim e lëgjauzije, i jakë në abudu vë i jakë në stajin tre vëllime. Tre vëllime. Ty thuësht, shakaboh me këthavën, i jakë në abudu vë i jakë në stajin. E thjeshtë është, vetëm ty të adhërojmë dhe vetëm ty, vetëm për e te e më dimë kërkojmë. Por neve dhe ty është e thjeshtë. Por atatë të sidatë janë konë e kanë kuptu e se qa sa është madrija e fjallës Allah dhe fjallës pengamësëm ato sa kanë e thishtë jetën e kanë danë vetëm ta kuptojnë se qëfar dë me thanje në ngërthejnë mrejna fjallëve të Allah dhe fjallëve pengamëri sallallahu a.s. Anda i thot i mrethiri se preveqorive të pengamëri sallallahu a.s. është flet pak dhe kuptohet shumë dhe flet pak dhe kuptohet shumë ka thanë ibn Rejepi وجوامع الكلمه التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان برملدsa fjala pensa permledse tubuse os dhe lloje thati ibn rajebi ibn rajebi kush es nxallsi ibn kaymit ibn kaym el jawziya e bermein na shbash detar nje or i shuar tek muslimanet ajo ka bosi nxans icile e shujt ibn rajab el hambali es njeu kso ibn rajab el hambali E ki hoq i ka shpjegu këto 14 hadithet të imam në e vëvijut, mbërëndat e zile 14 hadithet gjindën këto 3 apo 4 hadithet rreft të cilët stidhet islami. Andaj, si kshil dhe si udhëzim që asë një besimtar nuk lejohet mësë me i ditë 7 hadithet. Ka pridjetarës shë e kambo obligimë që të katë radithe mi lecu dhe mi kuptu e mirë se shë ka do thë shpenga meja me thonë do t'i përmeni, përmeni me lejnë Allahu Gjelluala nërsa shpegimi këtëre ku gjindët të livra ibn Rejepit është e për këtire dhe në gjuën Shqipe e në ciklopedia e dijes dhe ursive zhobesimtar duhet me ullumtu ati dhe me, me ullumtu që ka po do me thonë penga meja a.s. thot ibn Rejepit e para prej tëre është ma huë fil Qurani ke kauli hi te ala është sigur fjallë Allahu të barëke wa ta'ala ku ka thënë Allahu jellewala inna Allahe jëmuru bil adli wal ihsani wa ita i dhe lkurba wa janha anil fahshai wal munkeri wal baghi ja idhukum laallekum të dhekkarun Allahu të barëke wa ta'ala me një ajet ka thënë asana albasriju këj ajet s'kallon ka thënë Allahu të mirë pa ju urdhru edhe s'kallon të kejtë që pa ju ndalu nërsa ajet jeshtë një ajet i vetë Allahu ju urdhruon për dajti për bamirsi dhe më dhon të afërmë. Pastaj më tre tjera. Ju ndalon nga amoraliteti, nga të këqijat dhe nga zullumi. Tre më tre. Tre më tre. Ka thënë as mos ju. Këy ajet andaj pasaj disa ditësh e kam bo, e kam bërdor për xhutbe. E kam bë si përfundim. Se se ka thënë ajeti më së jetë pëlqërorës të urdhëron porcentet të fatmira për boshtet e mirësisë dhe të ndalon për boshtet e të këqijave. Kush që për maut e ka arrit atë që Allahu te bare ke utara është i knaj për robët e tij. Anëgaron e para është kështu, se në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më një shpresë e ka këshillë të madhe, një shpresë. Ka një rritë pejgamberi alay salatu wasalam dhe i ka thonë ja rasul allah idni au ansihni, këshillom, ma jap një këshillë Penga me selam, mos paskon na. O vëlla, ma jap një këshillë has këtu, katër sahtë. Kthej babat taksh to, ka dalti nuk i një shkila ka, një fjalë, shpresë, një lidhse dhe një fjalë. La ta gdob. Mosu hidhro. Mosu zemro. Si si çdo natyrë e njeriu, pak se njeriu është ashtu i kriju ndosh shumë. El hakumut takater, këtë ju ka dallallahu tebaraka ve tala, ju ve ka shkatruar shumë, doni shumë me pas. Sa ma shumë me pasë? Jo është ka e dobishme. Cikur njeri ju. Riskun e menonë së është më pare shumë. Nëse djetarë ka ndonë, ka odalim mes riskut dhe kesbit. Kes është sa i kitin në banka tje. Të figurojnë, ditëshin mi, ditëshin mi, pesë, sa i kije, qasë, ditëshin. Ka ndonë riskët dhishka tjetër. Risk është ma të në tefi o bihi. Ata shka e përdorë ti. Që ata shka e përdorë, a riskë i jotë që ta shë e ki të deponume, ajo është fitimi jëtë. A për të dhijat, mirë është logëri. A në për të dhijat, mirë është logëri. Nësësa njeri ka fitim shumë, amma prej riskët ka pak. Së më nëtaj me mërë përvecë se sa ju ka caktue. A i ka një milion, për ju ka caktue me arghju 50.000. Ka që ka, riskët. Eksët me ratë. Andaj, thotë, se për nga meri, së nëllë a.s. në këshil Do me thonë, në fjallitë ti të, të pakta, këshilat të mboja Mosu zemro A i ka thonë, ja Rasulullah, ansihni Pak jo, berë me dhe diqka Ka thonë, latë të gdab Mosu zemro A petë pak Mosu zemro A, ka që shmjertu e Pse? Sepse nëse njeri ju e frenon zemrimin e tina A jo shkull mi mirësijës Se e gjithë sherry, që shkathoni më në hazmi, është dilojsh Gëdbeni edhe shehwani Ku shi frenon e ka frenu to keqim. Çfarë është? Zemrak i hidhrimit të madh edhe e fsharak. Njëriun se e frenon zemrimin, edhe e frenon efshin, kjo është e Allahu xhallahu ala. Se njëriu ose devjon për shkak të efshit, dunjon do me arrit pri dunjës shumë, edhe e lefen Allahu xhallahu ala. Edhe e dyta, zemrin. Hasad min indi em fusihim. Këllohu Gjellali ka përshkujt Jehudet se ata nuk e dojnë për nga merin dhe nuk e pasojnë për nga merin a.s. Jo përse se din, jo përse se njohin, po për një problem mërënda të tërë ajo është haset dhe minë indje e funsim nga zemrimi që ja kam për ta. Zemrimi. Iblisë e ka posin ati adhemin dhe ukrimu abeti. Ka pranu mu malku veshë më smirasesh dhe. Andaj penga mesam e ka këshilluar me këshillën më të madhe, mos u zemro. Sa njeriu kur të mëlefosë diçka thot, o oh, ke a mëtu mo veç pa shpraz, ke të mëlefën dëmsela. O penga meley salatu wa salam, kur nuk është hakmor për vetvetën e tij. Shpirt, madorashtor, Sheikhul Islam Ibn Taymija para sa më vdek, ka thënë, kad ahlaltu li kulli muslimin adhani. Ja kumbo halal çdo musliman i cili m'ka mundu mue. Dhe më ka shkaktu dhimbje por vetëm në kanë adu e lillahi walli rasulih por vetë aty i cili është armik i Allahut dhe pejgamberit aty është haballall pse nëse është mik i Allahut dhe pejgamberit s'ka pse më s'mia haballall ose ka gabu ose e ka nxit shejtani e ka nervozuar kështu më radhë dhe më ka shtynë me me mundue por ndryshe në e ka halal anda shejhuul islam timi anjëf kë dyja e anjëf kret doja la taqdab këshillë vull nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fasa e dyta ka thonë ma huwa fi kalameh sallallahu alayhi wasallam, wa sallam wa huwa muntashir mawjud fi sunan al-ma'thura anhu sallallahu alayhi wa qad jama'a ulama'u radiyallahu anhum jumuan min kalimatihi alayhi salatu no wa salam dhe lloj ditë është do mund lloi i parë është në fjalët e Allahut te bareke وتعالى e dita në no fjalët e pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam në no në fjalët e pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam fjali detra fjali të pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam aty ka për dispozitave të shumta Këti e shemë, vallaj, një adith të vetën të pejnë sërëmë. El me u, la ju në gjësuhu shej. Ujën nuk e ndotë kur gjohë. U le matë këti adithi prej ka shtavët ka ondëve e këshirin. Jo kështu ka dosh me thonë, jo kështu ka dosh me thonë. Prej kësoj nëzëjrët kjo, jo nëzëjrët kjo, e kështu me ra. Loj loj dispozitje prej një adithit për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Se, se flet pak, nësa ku Nëmbërmejnë djetartë prej dobive, prej veqorive të fjalëve të nga meri sallallahu aleyhi Vesellem ku ka than Ebu Suleiman el-Khattabi Djetashtu ki është njërën prej djetartëve të mdojtë të muhadife dhe i cili e ka svegue Sunenin e kujna të Ebu Dawudit Jo e dini Bukhariu muslimi Basaj Ebu Dawudit Ebu Dawudit ka sunen Sunën hadithët për për e përmledhën nga pengamëri sallallahu a.sallem Një anë i predetarë shë ka spiku këtë hadithë është Ebu Suleiman el-Khattabi Rahimahullahu teala Kërka folë për veqërit e fjallet pengamëri sallallahu a.sallem Ka thonë Inna Allahe Jelle wa Az Lemma wadhaa rasulehu ma uda' al-belaghi al Min wahjihi Wa nasabahu men sibe al-bajani ledej Iqtara lehu min el-logati A'rabeha Shikone Wallahi, njëriju mu morë me fjallët e pengamerit sallallahu ariju sëllem Me i lezhu me vëmendje Me i lezhu me për pikshmërit e laft Me i lezhu me sinceritet të madh Dhe me dashni të madh Dhe me dashme përfitu për e atyre E mi afton për gjithdo fjallëve tjetër Për gjithdo fjallëve tjetër As Facebook, as Fiter, as Palavra, as Kurgjoh Kur anë dhe sunet për nga meri sallallahu a.sallem E gdhen mendjen e tina E gdhen shpirtin e tina E gdhen mendjen e inteligencen e tina Gjdo se në përsosët në kulmin e përsusë mërijës Ato janë fjalt për nga meri sallallahu a.sallem Njëri u qka Allah u e ka zxedh për të dërguar Allah u te bare kjo e te ala Se kan zxedh njerëzit Ska në thonë njerëzit kja ma i miri Allah u ka thonë kja ma i miri In me kele ala khullu kin adhim Ti e një, një Moral të lartë, edukat të lartë Se kena, kena vlerësu në ata E ka vlerësu Rabbu L'Izzë Zoti i kërërijës Zoti arqë i të barëke Zoti arqë i të barëke A në njeri ju duhet Përkushur me fjarët e bënga merit Sallallahu aleyhi wasallam Dhe më, me ndru mentalitetin e vetë Shumë është me në nënësi Me ndru mentalitetin, me nënësien Si me ndon ti A me ndon në nënkornizat e Koranë dhe Sonetit Apo me ndon ti që dushë është me rëndësime me në si pas fjallet për nga meri sallallahu aleyhi vësallem qka thot edhe khattabi thot pasi që Allahu të bareke oteala e ka vendos për nga merin në pozitën e komunikusit komunikusit fjallet sallahu të bareke oteala dhe të shpavit së tina thot ja ka zgjith gjuhen më të kullume dhe gjuhe së kullume i thojnë edhe e arab e arab prej fjallet aqraba me me kthjell diçka me nda diçka me bë fasol diçka andallahu xhen lara e ka thujt kuranin e tij furqan in tattaqullaha yejallakum furqanan nëse keni frikë Allah, Allah për Allahut Allah ju jep furqan çka është furqan furqan ndarje e ndonbardhën prej zezës moralin prej amorales shirkun prej imanit prej tauhidit imanin prej kufrit e kështu me radsë nëse i ke furqan për zjen Mendon për kufrin që është iman, apo domthonë mendon për imanin që është kufër, vallaj. Sikur që jetojnë në kohë neve të Saudit, të provave, të mloja. Kur njerzit e adhurojnë materialin më të madh, e adhurojnë parën më të madh, adhurojnë efshin më të madh. Jetojnë vetëm për plotësimin e nevojave efsharake dhe ju përzihet imani dhe dhe kufri. Betohen për kufrin sa është iman dhe betohen për imanin sa është kufër. Dhe mojnë xherata të, të tëra ndoshta për për këtë meselë. Pse? sepse lem jetë të kolla si kanë pasë frikë Allahu Tebare Kjovëtara dhe Allahu shuja furkan si kur më shriptë kur kanë kërku prej Allahu Tebare Kjovëtara lawla unzile aleyhi melek krej të jetët që ka orpën nga me sëram s'kanë mjaftu e kanë botë talje me pasë vritë edhe një melace andoj kërë kër më shtetë për murim argumente thot, me pasë vritë edhe një melace au këthi dikush prej atja prej fjaleve të kufri dhe të senet të sat, nuk i takon njëri jutë me, fol, me na tavia. Çka ka thon Allahu te bareke ve te ala? "Welo ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan." Me pas bom elaçe pejgamberin e kshmi bo burr. Burr e kshmi bo. Pastaj ka than "Wala labasna le aleih ma yalbisun." Prap me ja kshmi porzi jene atë. Subhanallah. Allahu ta na prap ja u kshmi porzi. Prap si kshmi lan me besue. "Anadami hibun chiyla," thot Allahu te bareke ve te ala. Edha atomi pa me laçët. Edhe kët ajetë tona me pa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 El khattab se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zgjedh gjuhën më të kullumë, wa min al-alson afsahha wa abyenha li yubashira fi li basih mesahid at-tabligh. Ai ka zgjedh gjuhën më të qartë, afsah. Kur fola pejgamberi alayhi salatu wassalam, s'ka mundësi me thand dikush se më marr vesh çka po thot. Sigur që Sheikhul Islam ul-Taymiya e ka shkruajtur një libër 19 vëllime, a di në çfarë tema? Vete për një temë Se fjallë të pengameni i salasem janë të qarta Dhe haki atështë i dukshëm Një mëndë dhvëllime Dërë u te aru dhe lakëllu e nëkëm Largimi i kontradiktës Prej mendjes dhe shpalës Shka kontradiktë mes mendjes dhe shpalës Janë të përbashkëta Janë një sen, një tërsi Një mëndë dhvëllime Se pengameni samë këtë fole Fol hakim Shka nevoj marë me në këtë thonë Dikush Ajse ka sharu bashmir Hasa të të spegojnë në tije Ja, valla Se për nga meri Alejtë salatu e salam Allahu gjelluale Ka dëshmu se të e ki krije misionin tam Dhe sahabët kanë dëshmu se e ki krije misionin tam Ka të bellëgte O në sahte O edejt Ki kshilue Dhe ki dërgua manetin vend Dhe në ki krije misionin tam Allahu me feshed Ka thën ozot parakit Njerëzve sahabëve Ka thën ozot dëshmon Treher Dhe ka krijë misionin Për nga meri,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 Nëse egziston të ujlit e pengameri Edhe të juve du të me egzistue Se ju një njërzja i pengamer Ka thonë atare cëllit mi shku pa për, për mas Nëse egziston reziku Që i pengamësam s'ka së sharu mir Edhe juve egziston reziku mësë basë së sharu mir Ku i t'i shkoj ma sigurt Pengameri t'are i salatu e salam A naj t'kopre njërzve Thot pengamësam s'ka së sharu mir Hete s'ta sharoj une Në fjalla jote ma e qarë se pengameri t'are i salatu e salam Nuk ka mundësi Pejgamberi alayhisalatu wasalam e kafjalun matha chart ma të dukshme më parëse në prerjen e dispozitave. Pastaj ka thënë: "Ku ya mbudul qaul bi aukad al-bayan wa al-ta'rif." Fatxhatabe, kur të fole Pejgamberi alayhisalatu wasalam, yambudul qaul bi aukad al-bayan. Kur ta nxjerrë fjalën, e vërteton me vërtetimin më të fortë. Kur të fole Pejgamberi, nuk nuk thotën vetë, e kalla se deshta me thonë diçka tjetër, asnjëherë. Nuk ekziston në fjalë të pejgamberit aleyhis salatu sallam, që thojeni herë, në fjalë, pasaj do një shqut, të kada se drejta me thashë do të ishte vetëm kështu. Asnjëherë. Së ekziston kjo. Ku ekziston? Nëse e ka dhonë diçka Allahu e permision. Kjo po. Allahu e permision, por diçka të imt, jo për meselen e të mllojë. Ama nuk ekziston në fjalë të pejgamberit aleyhis salatu sallam, ai më thon në fjalë, a ne sa sa ndoftë kjo, kadave se sepata për çashtu. Kadave se më këtë kuptove. Ka dhe se kështu, ka dhe se kështu Ska ote pinga me në samë kështu sa ja, Një herë me pason Jo se pata, që ishë se pata A pinga me në allahu, ska Ska ja, erun allahu të e bareke Eru në allahu të e bareke Andaj thot, kur thoje, e vërteton Kur definoje, e definon Ka thonë alej salatu e selam Shabërshembu, definim Bejnë rëgjuli O shirkë, o kufrit tërku salat Në mes një rijut dhe kufrit dhe shirkut është lanja namazit është lanja e namazin Kjo të shka është definicion i namazin A kufara iman A qëtë pifeje, nuk qëtë pifeje Në këtë zonë pengamës, më adhidhe në drasë me tonë Iman muslimi Shaka në thonë djetar Ibn Qajim el Gjauzije Ka thonë, subhala Allah Fjallas të rakja i ka tërashkronja Këna së pegue Osa për ilustrim dhe për sëritje Të rakja, tërashkronja Të gjithë djetar Të cilat e kanë komentuar Se lanje namazit nuk qëtë për e feje Kanë thonë është përqëllim Mos me mëhue obligimin Po me cilën shpreje e kanë shpreje Këtë dispozit Kanë thonë Gjehade Mos me bo Gjehde Mos me mëhue Iben Kain i thotë tamam. Apo thoni qështu? Ka thonë fjale Gjehade i ka të rashkronja Gjehade Pe nga meri adhe i sara zëmë e ka përdor Për balë kësajna tri shkronja tjera Te, ra, ke Tash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 ثم امده بجوامع الكلم التي جعل ردئا لنبوته فالبصاي يا ka përmbledh fjalë tubuse e thot një për salam, dhe në fjalë pejgamberi sallallahu alaihi salatu wasalam dhe nata janë fjalë tubuse për shemb ka thon pejgamberi sallallahu alaihi salatu wasalam duke përmbledh realitetin e kësaj donjaje ka thon kun fi dunya ka annaka gharib ka thon jeton në dunjë sikur më çën gharib gurbecar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 për me morë disa të mira dhe mu këti të vatan i vetë, me jetu në atë dhe. Mirë po të qka bëhë? Një vitë, dy vite, pes vite, dhe dhe dhe vite, dhe qka bëhët me, me kalimin e kohës, i shëndrohët gurbeti atë adhve dhe dhe atë dhe ju gurbet. Masë pesë më dhe vite këtë vene, i dokojt këtu si gurbet. Po të këtu ikonë, nuk ikonë. Kështu është penga me sa më nga ilustron meve. Këmunë fitë dunja ke enë në këgaribë, mos e haro Se do bo, ballo gjeneta mësoni gurbet. S'kohot atje. Pse? Se, se kjo t'u gabon vatan. Ebe unë sa më thot ku në fit dunia menifiali te vogël me domethënie të shumta. Aleysselatu selam au abilis sabil, apo ka thon banë sigur kalimtar i rrugës. Kur ti je situes rrugës, a mundesh a mundesh rrugës me dal me me ndërtoni në shtëpi dhe më thon ç'do kam jetu por gjithmonë. Ç'do në rrug kam jetu por gjithmonë në midis gjatës. S'ka mundsi. Kaloja dhe het. Kështu është du njojë, ale i salatu e salam Andaj, thotë hojja se Pengamerin ale i salatu e salam Allah e ka zbukurue Je ja ka vesh petkun e Fjalve të buse Për mi arujtë pengamerin ale i salatu e salam U alemen li risaletihi Dhe fjal të buse të ti i ka bo Shend të pengameries Të misionit pengamerik Li janë todhime fil kalili minha ilmun këthir Që të rënditët në fjal të pakta Ilmi madh Në fjal të pakta Nëse do më vërtetua se pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam fol pak, ndërsa mrenda fjalë ka shumë kuptim, lejoja një shpjegim tonë hadithit për dietarët ma po e mallë. Premë Muhamedit dhe Imam Shafiut, Ibn Taymi dhe Ibn Qayyim al-Jauziyah ekshomeran. Alla lakait lejoja këtë dietar Sufian al-Thawrit. Lejoja një shpjegim tonë hadithit. Ki me pa ajebul uxhab, tudira ne tudira. So ku i pas ka shku menja ki dietarit. Në realitet pejgambersi më me ka thonë ata. Po kive që ka zbuluar Siguraj që ka efshin Gjomin për me patin ata në shako Për me patin Sa më shumë që dritarën, e pastron dritarën Gjomin e kristalizon Aç më shumë e shef Syk Zbulejsa Ta zbulon ata i cila Eksiston prej Do me thanjeve Të mdoja Fe jes hulu alesemja i në hivdhuhu Vela je u duhum hamlu Dhe ata që ka e ndëgjojnë fjallën për nësëm Nuk ju vene randë Nuk ka e randë fjalla për nësëm Për nësëm Fjartë të shkurta Ketë kanë mundësimi ma të menë Fjartë të pengamerit asem, Dhe jetojnë me ta Dhe jetojnë me ta Dhe ka dhe me thonje të mroja Dhe ku shim ledh fjartë të pengamerit Alehi salatu e selam Dhe se dhe të janë të buse të dhe me thonjeve Nuk është i pa af në gjetin e tëre Kam i gjetë pa tjetër Dhe kam i kuptu e fjartë të pengamerit Alehi salatu e selam Dhe ka përmenë sigur por çhem ul ka than ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam selullahu al yaqin wal afia ka than pejgamberi alayhi salatu wassalam adheem se nga nzet imam ahmed at-timiriu ku ka than selullahu al afia shikone dushprej kërkon e prej allahut yakinin edhe afien bindjen edhe shndetin bindjen edhe shndetin Nuk leo shqipaq na shumë pak në duket. Me këshillë detar çka folim për këta ditë. Ka dhënë krejt dunjën dhe agjendën e kam e, e kam le të përmend som këta ditë. Kërkon e prej Allahut me dhurë bindje, jo informacione, jo njohuri të shumta, jo me me ushtir filozof, me shprehje të ndryshme, avancim administrativ apo dizij fjal pallidh, mushir që shama më më më. Jo. Selullahu al-yaqin binya për xirat el afia dhe shnet. Çka thonë detar? Fatammal hazi alwasiya aljamea tajidaha muhita bi khabari bi khair aldunya wal akhira fat meditoja ka sho pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjithpërfshir se për ahiretin e dunjaj. Wedhalika an mulaqa an mulaqa amr al akhira al yaqin wa mulaqa amr al dunya al afia. Dhe kjo sepse e gjith çështja e ahiretit është e lidhur për bindjen. Një grim të bindjes me mungue shkon Shkon huq Andaj Allahu të bare kjo vëtala Kure ka përmin akiretin Nuk e ka përmin si informacion Sepse shpesh her i përzimi Bindjen me informacionet O shumë në nësish me marit bindja Dhe hum bil akireti hum ju kinun Dhe besimtart në akiret kanë bindje Adi qka do me thonë kanë bindje Si kur tashka ina të jetu Ka me orë kja meti Dhe me dalë par Allahu të bare kjo vëtala Lej se bejnë hu e bejnë hu të rgjumen Se ju kellimu hu rabbu Gjdo kujna për juve kam ju fol Allahu të barë e kjo të ala Njonëni veq e veq Dhe kur mestina dhe tis kam e pas të rgjumen Për këtis Kjo dit kam e artë pa tjetër Bindje Bi Sigur tash kam e mdo volë e një të dëgju Kështu me Allahu të barë e kjo të ala Një dit për i ditzve Innehu mjeraun e hu baiden Wa në rahu kariben Ata e shofin shumë larkë këtë dit Ama na e shofin a shumë afër E në atë qikëshirë në punt A me të allaut, a me të Allah o jallawala, kur ka përnin frikën për ditën e xhikimit dhe përgatitjen për ditën e xhikimit, ka thonë ja ayuhelldhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. O ju që keni besuar, keni frik Allahun dhe le ta shikojë nefsi, shpirti, çdo shpirt çka ka përgatitur për nesër. Ka thënë Hasan al-Basriu, e ka afruar Allahu ditën e xhikimit derisa ka pru sikur më konnesë. Abo ka të në rujë për nëjësaf Se nëjësën a ditë e gjikimi Shumafën a ditë e gjikimi Mi për shka duhet? Bindje Informacionës bojnë dobi këtu Jehudi e din Sheriatin e Allahu Tebareke O Teala ma mirë se na Ka prej orientalistave Shka i din Nëndë librët e aditit për menësh Orientalist shka Sinon me Ba dinakri dhe Komplot fejes Allahu Gjellu O Allah Pa i s'ka bindje Në Allahu Tebareke O Teala Andaj dot Shikojën këtë fjalë Pë çfar do biko e fara milaku amr al akhirah al yaqin krer çështja e ahiretit është e përfurnime në yakin skibindje xhara skib alla duhet me lut Allahu xhallala me na dhom bindje me na me na Allahu te bareke u teala sikur me pa Allahu te bareke u teala an taabudallahu ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak a dhuraj ka thon pejgamberi sa Allahu sikur je duke e pa Kjo gjendja me e po pakt Sikur je duke e po Fe illem tekun të ra E nëse s'mur është me mëllin këtë gjendje Qikur me po Allah u gjellohala Kjo është më më, Se ndi me i larë që ka munë Ima Qajim el Gjozi e ka Kapitin të veçanë në medar juzis, halikin, Si a dhërotë Allah u gjellohala Sikur duke e po Në realitet për indunja s'ka mundë qimu pa po, po shifët sifatët e tina madryetina larcsietina ne zemrat tona ne shpirtat tona duke lexu fjalen Allahu jalla ala se se fjalen Allahu te barake tu ala sifat etina dhe këtu shfaqet madri Allahu jalla ala e nese smunesh me adhuru Allahun kso shka me vao fa in lam takun tarah fa inahu yarak nese smunesh kso atardi se ai chaftie ama prak te bin dje kthehet kur ta falsh namozin ti nese smunesh me adhuru Allahun sigurie duke e pa ata zbrit pak ma posht ai chaftie mjafton Mi aftën ti nëse ki bindje sajë duket po tije Valë Njëri ju të i vjen mare Kur falët me bo shumë lëvizje Dhe e ndrejsh në mozin sa te po dikush tjetër Apo gjitha pun të mirë shka e banë E shofi njërës dhe e zbukuron atë pun Po Allah u të varë kjo dhe të ala Mirë po problemin e kena të bindja Paramendoj ki dojt Par Allah u gjellu ala Andaj se lefi Transmetohë për me të tërë se kanë urinu gjak E janë zverd E janë boj të pa lëvith shumë në namaz dhe kejtë kjo si rezultat se ata ka ndalë për Allah u të barëke andaj përjënësëm në këtë fjali e kam ledhë këtë qështë në akiretit pas e ka thonë u al afje dhe shëndetin dhe shëndetin pas pse shëndetin sepse thot hoxha sepse pa shëndet kullu naimin heder subhanë Allah në adhim gjdo një metë që ka Allah ja jetë njeri ju nësë jamer shëndetin kullua heder kejt në milion timi pas. Me thon kët donjaja jotja, ama ti i shtrim spital. Çfarë duhet? El afia. Sallallahu al, al yaqin wal afia. Lutna Allahun mbi ndjenë në shëndetin. Kur shkish nat, kur joski. Andaj kur rija ismu, çka i lut Allahun jallalahu, vetëm e mëshnosh. Kjo kulmi i dëshirave, vetëm më mëshnosh mua. Kulmi i dëshirave është vetëm me mëshnosh mua. Sikur çka thon Mustafa Sadet er Rafi, dëshira e vetme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 prej fjallëve përmlese të pengamere i sallallare se më që ka thonë dy një mëjte mashtrohen me të shumica njërzve shumica njërzve pse? sepse nuk ja din vlerën këtër cëllat janë të? e siha wal farag shëndeti dhe koalir njëri ju ka, kur ka shnet harohën e kap dinamike në kësaj dunjoje kur cëmuhët të, të dhe vallaj i mushtë noshë kami po këto këto punë përve prave të mira po folmi Kër së në është, apet harot, edhe, ferag, e kështë më raqë, edhe ferraqë, kohën e lirë, kështë televizorë. Apo, kohën e lirë, kështë televizorë, dhe kura më punë, thotë, vësë pak me posë kohë të lirë, kam i bërë këtë punë. Odi, kur ki kohë të lirë, e arjën këtësina, e kur i e i zanë, thukut kam kohë të lirë, e siha të u e ferraqë, shëndeti dhe kohë e lirë. Për e në sënë, thotë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 Lëkad kanët el-balagat unë nëbëwia, hi el-balagat unë insaniye, el-leti se gjedetil efkara li ajati ha. Thot, forma, stili, me të cilin fletë për nga meri, sallallahu aleyhi vësallem, fjallë të për nga mesam, të me të cilat aji fletë. Thot, është vërtet stili njërzor, me të cilin fletë aji. Nëse do me ditë qësh fletë një njeri kompletë,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 Sikujt ka thonjani prej tyre, unë e mahnit nga me kët pejgamber, i cili ka hip në qiell dhe ka zbrit. Pse ka zbrit? Mos e ka hip pas nalt. Mir po ka thon, kjo argumenton se ai ka pas një shpirt shumë të madh. Ka hip nalt, më ju kallzon jashtë poshtë, qësh me hip nalt, qësh më ngrit. E ata njerëz e kanë e kanë studiu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me ngjetem loya i kanë bë postëgjë. Fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa është akon i madh, dor sa na shkamir me, na mir me pallavra. Chumica kohen na shkon në sendet të kota. Ne le nuk lexojna fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por sa ato fjalën të mëlloja. Janë fjalë të të mëlloja. Pastaj thot: "Wa hiya min al-ihkamika annaha masnu'a wa lam yutakallaf laha wa hiya ala al-suhulat ba'idatun mamnu'a." Thot, ata, ato fjalë, thot, çat shumë janë të përsosura, sigurisht me pas kriju, domethënë me një krim të hatashëm. Mir po thot, ata janë thënë me mënyrë më të lehtë. Pe nga samfollet bujthu bil hanafiyetis samha ym dërgojmë thën e lejt Allahu te bareke ve te. Ai keni pasalet fol pejgamberi e salallahu alejhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. Nuk e don njoni prej juve apo s'ka beson njoni prej juve derisa t'ja doje vllaj vetë atësh ka do për veten. A ka dikush ndaj inteligjencë? Një që ka inteligjencën, çesë kupton? Mi adosht dhe i tanë që e të e përvejtin Aja ka diku që si kuptom? Këvi të kuptoj Skat në fjallë të me zham Dhe qëka që kanë nuk kuptohet Mirë po thot, qatë që në përsohësura Sigur me, me pasdonë mund të madhë Mi thonë ato Ama i ka thonë me leci A i ka thonë me, me leci Pas të i thotë Elfadhën nubuhëti Ja muruha kalbun muttosilun bi gjelali khaliqihi Fjallë të penga mejri s.a.s. Janë të gjadruara Prej një zemre, e cila ka qenë e lidhur me madhrin e Zotit atij. Nëse don m'u lidh me Allahun, lexoj ia fjalët e ati i cili akoni lidh me Allahun në kulmin e lidhjes. Unë e ti, dietar të ndryshëm, seleft të ndryshëm, sahabë të ndryshëm, s'kanë mundësi m'u lidh me Allahun siç isha lidh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Siç isha lidh pejgamberi sa. Pe Andallahu xhallal e ka ngrit në në qiell, lart atje. Atje ku edhe Xhibril di ka thonë mjaft. Prit te oh, Muhamedi shkon më lart.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 Gjibrili dyti dhe Muhamedi a.s.m. i trejti pasërti absolute dhe Allahu Tebarek e oteala e kanë ngritë qështën e pengameri sallallahu a.s.m. po na, Allahu Gjellana ka urdhu me madhru pengameri a.s.m. pengameri a.s.m. nuk madhruo duke thanë unë jam me pengamerin valla unë e pasoj pengamerin pengameri a.s.m. ka nevoj me studiu fjallët e tina me undal me fjallët e tina me madhru fjallët e tina me dash pengameri a.s.m. mashum se gjithë shka Omariti ka thon, a e do dikant më shumë se mua? Ka thon vetëm pas ai tje. Ka thon laja Omar, jo ala Omar. Alo sikimi nise sa çka duhet. Dush më ndash mua mbi të gjithë. Dush më ndash mua mbi të gjithë. E nëse ndajen aturdhum me dash për pe pengësam mbi të gjithë. Pse vall mirë mi me fjalët tona edhe me fjalët e njerëzve. Pse? Qase esencash me dash për onsa më shumë se gjithçka. E njëri kur e do më shumë se dikant se më shumë gjà, kit fokusimi mirë tek ai. Kitë fokusimi duhet më koni përqëndrum të kaj alejsh salatu Veseram Pasaj thot Muhkemetul fusuli Hat të alej se minha Urvetun mëfsole Thot fjallë të pej nga mesam janë të lidhura Zinjir Të kuptushme Do me thonë të di janë të lidhura njona me tjetërën Nuk janë të shkoputura Nuk janë të shkoputura Mësë me mujtë me kuptu pej nga mesam ja, Fjallë të tina janë merdhje dhe shmëri Të qarë dhe kuptohen shumë bukur Pasaj ka thonë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 Mirë po është i frimzun për jaun është Allah u gjelloha Lej se fiha, kelimet të më vdule Ska në fjallë të bensam, kelimet më vdule E tepër, ska nevoj me thonë këta Andër djetarë kanë thonë Edhe nëse në gjuhë në arabe ka diçka Pre lidhseve të, të tepër ta Ze ide, ska nevoj Po veç të duhet për zbukurim Në Kur'an s'kaksi Edhe vavi e ka rolin e vetë e Nuk vjenë, jorasisht Asë në fjallë të bensam Në më thonë, edhe feja, edhe vavi studiohet, sepse është me rënsi dhe ka dispozit të veçantë pasaj, thot inë kharajet, filma u ida kult, eninun minfu adim makruh thot nëse fjallë të pejnë sam dalin në formën e këshilës ki me thonë eninun minfu adim makruh subhanallah shprejet e mustakës sadik rrafi i janë shpreje vartajt të veçanta në lavdallata e fjalëve pejgamberit aleyhisalatu vesselam. Fat kurt fole pe kur onsë në këshill, në fort të këshillës. Kimë thon sikur një njerëz i cili është um këshilluaj me dënesë dhe zemra ju ka plagos për hirta dashurisë që ka ndaj teje. Pe onsë ku të këshilloje, sikur një zemër e cila plagosot dhe prej dhimbjes të madhe që ka e ka për ti e këshillon. Çi është këshillon? Kur ti dikan e do shumë dhe është në rrezik jetë. Çi këshillon? E kshiloh me, me kshiloh shiop, a kshillo më më kshillo më të molla me vonë e thëj op më kshilloa e kshilloa e ku më kshilloi vëlla valla e ki kshilloa mamën nuk mundesh nuk e kshillo me zemër të sinqert me me dënenë së madhe me adosh të mirën por hirrullah te bareke u taala pa kur far interesit zero mu kon interes e kjo shkilla por hirrullah te bareke u taala pastaj thot wa in raati bil hikmeti qult surah bashariyya min ar ruh E nëse e thot për nësëm në fjallë të urtësive Kër e thot në shpreje, cilë është urtësi Urtësi e për nga meri sallallahu aleyhi sallem Kime thonë një fotografi e njeriut Cikur më konë shpirt Cikur për nësëm kër të thoi një urtësi Cikur me po një njeri të pastër me shpirt të pastër Fjallë të për nga meri sallallahu aleyhi sallem Dhe ka thonë وإذا أراك القرآن أنه خطاب السماء للأرض أراك هذا أنه كلام الأرض بعد السماء كأنس قرآني të tregon se kjo është ligjërim qjellor të tregon fjalë paigjamesa se pas pas qjellit fjalë paigjamesa është e dytë në rend fjalë e e tokës domethënë nëse radhiten fjalat qjellore është fjallallahu te bareke Pas kësa i në cilav janë Fjalla pengamerit sallallahu Alehi wasallem Andaj djetar e kanë lafdruhe shumë Fjallu në pengamerit sallallahu Alehi wasallem dhe kanë thonë se fjallu Të pengamerit sallallahu alehi wasallem Janë në vlerë minjëherë pas fjallu allahu Të allahu te bareke Dhe fjallu të pengamerit sallallahu te bareke Dhe fjallu të pengamerit sallallahu te bareke Veqohën me fjallu të shkurta Me shpreje të, të vogla të, të amla Të bukura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 nia fjali e vogël vetëm një ditë ka lanë dy rreshta sepse pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam nuk ka pasur nevojë shumë me filozofue dhe me stert nga tkuë fjalimin e tij na dhe fjalitë e tija sepse ka thënë ifrimzuon për ranës Allahu te bareke o teala usim Allahu jelle wala inshallahu te bareke o teala ne musoyme endo ko anton studimin e fjalës sallallahu xhallahu ares studimin e fjalës pejgamberis sallallahu alaihi dhe sallam usimallahu xhallahu ala te allahut diktan rinine e muslimaneve në studimin e fjalës pejgamberis sallallahu alaihi dhe sallam tabo fjalën e pejgamberit fjalën mtetdashur taban sonetën e pejgamberis sonetën mtetdashur rugun mtetdashur usimallahu xhallahu ala te allahut te bareke we taala مسلمة الله جل وعلا قدس انت مشيران تضبط ترى الله جل وعلا تدهمن ظالم شرط مزتي الله جل وعلا تشطرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين